Залишившися сам, я перевів подих, дістав із кишені пістолет і засунув його за пояс, прикривши зверху футболкою. Те, що на вході мене не обшукали, свідчило про отримані охороною інструкції щодо мене.